Розділ восьмий Коли у тьмяному світлі від ліхтаря я подивився на себе в уламок дзеркала, що висів у кубрику, мене опанував такий моторошний жах перед своєю зовнішністю, яка так нагадувала страшного мерця, чию роль я хотів зіграти, що я весь похолов, затремтів і ледве зміг набратися мужності, аби не відступитися від свого наміру. Хай там як, а обставини вимагали від нас рішучих дій і ми з Беттерсом вийшли на палубу. Там усе було спокійно, і тиснучись до фальшборту, ми троє прокралися до кают компанії. Двері були прочинені і заклинені внизу, на верхній сходинці дерев'яними брусочками, які не давали ні щільно їх причинити, ні зненацька розчахнути поштовхом з надвору. Крізь щілини біля дверних завіс ми легко могли роздивитися, що робиться всередині. Тепер стало очевидно, що ми вчинили дуже слушно, відмовившись від думки захопити заколотників з ненацька, бо вони явно були насторожі. Лише один з них спав, причому лежав він під самим трапом, маючи на похваті рушницю. Решта сиділи на матрацах, принесених сюди з койок, і постелених просто на підлозі, і відбували якусь серйозну нараду. І хоча вони щойно пиячили, як свідчили два порожні глеки, та кілька олив'яних кухлів, що валялися неподалік. Вони не так набралися, як звичайно. Всі були озброєні ножами, в одного чи у двох за поясом стриміли пістолети, а зовсім поруч лежало на койці багато рушниць. Перш ніж остаточно вирішити, як нам діяти, ми досить довго дослухалися, про що вони там говорять. Досі ми домовилися тільки про те, щоб перед тим, як на них напасти, паралізувати їхню волю, налякавши їх приводом Роджерса. Вони саме обговорювали свої піратські плани. І ми чітко розібрали тільки те, що вони мають намір з'єднатися з командою шхуни-шершень. А якщо вдасться, то захопити й шхуну, аби згодом здійснити великомасштабну розбійницьку операцію, подробиці якої ніхто з нас не розчув. Хтось згадав про Петерса, а помічник капітана щось відповів – але дуже тихо, і ми нічого не розібрали. Потім він додав уже голосно. «Ніяк не збагну, навіщо Петерс панькається з отим капітановим виродком на баку, і чим скоріше обидва полетять за борт, тим ліпше?» На ці слова ніхто не відповів, але ми відчули, що їх сприйняли схвально всі, хто був у кают-компанії, в тому числі й Джонс. Я був збуджений до краю. Тим більше, що ні Огастес, ні Петерс як я міг бачити, не знали, що нам робити далі. Особисто я, подумки заприсягся продати своє життя якомога дорожче і не піддаватися ні страху, ні слабості. Рев вітру в снастях та гуркіт хвиль, які перекочувалися через палубу, заглушував голоси, і ми чули, про що говорилося в кают-компанії лише в хвилини короткочасного затища. В одну з таких пауз, ми виразно розібрали, як помічник капітана звелів комусь піти на бак і наказати тим паскудним шмаркачам з'явитися сюди, де за ними можна не глядати, бо він не потерпить ніяких темних справ на борту брига. На наше щастя, шалена Гойденка не дозволила виконати це розпорядження негайно. Кок уже підвівся з матраца, щоб іти по нас, коли раптом корабель круто нахилився, і так рвучко, Аж я думав, що не витримають і зламаються. І його жбурнуло і стукнуло головою в двері каюти по лівому борту. Причому двері гойднулися всередину, а в кают-компанії щинилася метушня. На щастя, нікого з нас не зірвало з місця. Отож ми встигли швидко відступити на бак і похабцем розробити план дальших дій. До того, як чорний кок виліз на гору, чи радше висунув голову з люка, бо на палубу він так і не вийшов. Від того місця, де був, він не зміг помітити, що Аллена немає, і тому крикнув йому про наказ помічника капітана. Обидва мої товариші сміливо рушили на корму і спустилися до кают компанії. Причому Петерс причинив за собою двері нещільно, як вони стояли й раніше. Помічник капітана зустрів їх з удаваною привітністю і сказав Огастесові, що за добру поведінку він дозволяє йому перебратися до кают компанії і зараховує його до своєї команди. Потім налив моєму другові півкухля рому і змусив випити. Все це я бачив і чув, бо подався за своїми товаришами, як тільки причинилися двері, і зайняв колишній пункт спостереження. Я прихопив обидві рукояті від насосів одну з яких заховав біля трапа, щоб узяти її, як тільки вона знадобиться. Я з усіх сил намагався зберігати рівновагу, аби добре бачити все, що відбувається всередині, і набирався духу, готуючись з'явитися серед заколотників, як тільки Петерс подасть мені знак. Так ми з ним наперед домовилися. Незабаром йому вдалося перевести розмову на кров, пролиту під час бунту. І поступово матроси навперебій заговорили про всілякі забубони, поширені в моряцькому середовищі. Я не міг розчути всього, про що говорилося, але виразно бачив, як впливає ця тема на присутніх. Помічник капітана, вочевидь, почувався досить зле. І коли хтось згадав про те, як жахливо виглядав Роджерсів труп, я думав, він ось ось знепритомніє. Тут Петерс запитав у нього... Чи не ліпше буде негайно скинути труп у море? Бо страшно дивитись, як він перекочується по палубі з місця на місце. На ці слова в мерзотника перехопило подих, і він повільно обвів поглядом своїх спільників, ніби благаючи, щоб хтось зголосився і зробив цю роботу. Одначе ніхто навіть не ворухнувся, і було видно, що вся банда дійшла до крайньої межі нервового збудження. Ось тут Петерс і подав мені знак. Я негайно розчинив наості двері в кают-компанію, спустився по трапу і мовчки став посеред збіговиська. Незвичайний ефект, викликаний цією несподіваною появою, легко пояснити, якщо врахувати всю сукупність розмаїтих обставин. У подібних випадках у глядача, як правило, все-таки лишається іскра сумніву в реальності того, що відбувається перед його очима. Якась, хай і дуже слабенька надія, що він став жертвою ошуканства, і що привид аж ніяк не їсть зі світу тіней. Не буде перебільшенням сказати, що такі іскри сумніву супроводжують появу чи не кожного привида, і що моторошний жах, який при цьому виникає, навіть у найочевидніших випадках, і в тих випадках, коли він завдає найтяжчих мук, більше пояснюється страхом, аби проява і справді не виявилася реальністю. Аніж твердою вірою в її реальність. Але в цьому випадку, як легко збагнути, в запамороченій свідомості заколотників не знайшлося жодної підстави для сумніву в тому, що Роджерсів привид це не його бридкий труп і не його безтілесний образ. Відокремлене становище брига та його цілковита неприступність у такий шторм обмежила можливості ошуканства до таких вузьких і чітко визначених меж, що бандити як їм здалося, могли вмить окинути їх мисленим поглядом. Ось уже 24 дні команда в повному складі, тобто всі ті, хто, як вони знали, перебував у той час на борту, зібралися в кают-компанії, за винятком вахтового Алена але він так вирізнявся серед усіх велетенським зростом, шість футів і шість дюймів, що вони й на мить не могли припустити. Ніби саме Ален прийшов до них у образі привида. Додайте до цього шалену бурю, що вселяла благоговійний страх, балачки, розпочаті Петерсом, бридке враження, яке вранці справив на матросів справдешній труп, відмінно зіграну мною роль привида, тьмяне і миготливе світло від ліхтаря що ривками гойдався туди-сюди, то освітлював мене, то залишав у пітьмі, і тоді вам не доведеться дивуватися, що наше ошуканство справило навіть більший ефект, ніж ми сподівалися. Помічник капітана підхопився з матраца, на якому лежав, і, не зронивши звуку, впав неживий на підлогу кают компанії, що ходила ходором, і його тіло, мов колода, відкотилося до лівої стінки. З тих семи, котрі залишилися, лише троє зберегли якусь частку самовладання. Інші четверо на короткий час, мов би, приросли до підлоги. Я ніколи не бачив таких жалюгідних жертв без надії й страху. Опір ми зустріли лише з боку Кока, Джона Ханта і Річарда Паркера. Але й вони захищалися абияк. Двох перших миттю застрелив Петерс, а Паркера я оголошив держаком від насоса, який був при мені. Тим часом Огастес схопив з підлоги рушницю і вистрелив ще одному заколотникові, Вілсонові, в груди. Тепер їх залишилося тільки троє, але на той час вони отямилися від свого заціпаніння і, мабуть, здогадалися, як спритно ми їх ошукали, бо вчинили запеклий опір і могли б навіть здолати нас, якби немогутня фізична сила Петерса. Ці троє були Джонс, Грілі та Авесалом Гікс. Джонс повалив Огастеса на підлогу, кілька разів ударив його ножем у праву руку і, поза всяким сумнівом, порішив би, бо ні Петерс, ні я не могли в цю хвилину позбутися власних противників. Коли б не вчасна поміч друга, на якого ми, звичайно, зовсім не розраховували. Цим другом виявився не хто інший, як Тигр. У найкритичніший для Огастеса момент він із глухим гарчанням вбіг до кают компанії, і, стрибнувши на Джонса, вмить припечатав його до підлоги. Мій друг, проте, не міг через поранення взяти дальшу участь у боротьбі, а мені так заважало моє маскарадне вбрання, що я ледь повертався. Собака вчепився Джонсові в горло і не відпускав. Ну а щодо Петерса, то він був нерівня тим двом, які ще залишилися, і давно поклав би обох, якби не тіснота приміщення та сильні поштовхи від Гойденки. Незабаром йому вдалося схопити важкий табурет із тих, які валялися на підлозі, і він розчерепив грілі голову саме в ту мить, коли той наготувався пальнути в мене з рушниці. А відразу по тому судно круто нахилилося, і його відкинуло просто на гікса, якого він схопив за горло і вмить задушив. Живим із наших супротивників залишився один Річард Паркер, той самий, якого я, коли пригадуєте, повалив ударом держака від насоса на самому початку битви. Він лежав нерухомо біля дверей розгромленої каюти. Та коли Петер скопнув його ногою, він озвався і попросив пощади. Його тільки оглушило ударом, і крім невеличкої рани на голові, він був цілий і неушкоджений. Паркер підвівся, і про всяк випадок ми зв'язали йому за спиною руки. Тигр усе ще гарчав над розпростертим долі Джонсом. Та придивившись, ми побачили глибоку рану на горлі від гострих ікол собаки, з якої це кров. Джонс був мертвий. Повернуло на першу годину ночі. Буря не втихала. Бриг потерпів від штормових хвиль більше, аніж будь-коли і конче треба було вжити заходів, щоб полегшити йому боротьбу зі стихією. Щоразу, як судно нахилялося в підвітряний бік, воно зачерпувало бортом воду, яка проникла навіть у кают-компанію, бо спускаючись, я залишив люк відкритим. Весь лівий фальшборт змило в море, змило й камбуз і чотиривесельну шлюбку з корми. Грот щогла так тріщала і гнулася, що ось-ось могла переламатися. Аби вигадати більше місця під вантаж у кормовому трюмі, шпор грот-щогли на дельфіні був закріплений між двома палубами. Гідна осудопрактика, до якої іноді вдаються тупі й жадібні корабели. І тепер виникла небезпека, що сильним шквалом її може вирвати зі степса. Та найнеприємнішим для нас відкриттям стало те, що в трюмі вже набралося на сім футів води. Залишивши трупи лежати в кают-компанії, ми негайно заходилися відкачувати насосами воду. Паркерові, звичайно, розв'язали руки, щоб і він брав участь у роботі. Хоча ми забинтували Огастесові руку так дбайливо, як тільки змогли, і він старався з усіх сил, допомога з нього була невелика. Одначе ми переконалися, що коли постійно качати бодай одним насосом, води в трюмі не прибуває. Оскільки нас залишилося тільки четверо, це була нелегка праця. Але ми не занепадали духом і з нетерпінням чекали світанку, коли зможемо полегшити бриг, зрубавши грот щоглу. Так минула ніч, сповнена тривог і втоми. А коли нарешті розвиднілося, шторм ані трохи не вщух, і не було жодних ознак того, що він збирається вщухати. Ми витягли з кают компанії трупи і поскидали їх за борт. Наступною нашою турботою було позбутися гроч щогли. Зробивши всі необхідні приготування, Петерс заходився рубати щоглу. Сокири ми знайшли в кают-компанії. А ми стояли на поготові біля штагів і вантів. У потрібний момент, коли бриг круто нахилився в підвітряний бік, він крикнув нам рубати навітряні ванти, що ми і зробили. І вся маса дерева і такелажу обвалилася в море, майже не зачепивши бриг, і не завдавши корпусу ніякої шкоди. Тепер судно хитало менше, але наше становище лишалося надзвичайно небезпечним, бо попри всі зусилля, на додачу до всіх нещасть, із навітряного боку вдарила важка хвиля і збила бриг на кілька румбів, підставивши його бортом до вітру. А перш ніж судно повернулося в попереднє положення, друга хвиля завалила його на бік. Баласт усією своєю масою перемістився до підвітряного борту. Вантаж зірвало з місця ще раніше, і він совався туди-сюди. І ми вже чекали, що дельфін ось-ось перекинеться. Проте незабаром ми трохи вирівнялися. Правда, баласт не змістився від лівого борту, і судно залишилося дуже нахилене. Відкачувати воду було марно, та ми однаково не змогли б цього робити, бо страшенно втомилися і так постирали долоні, що на них утворилися криваві рани, аж страшно було дивитися. Хоча Паркер намагався нас відмовити, ми вирішили зрубати й фокс-чоглу. Марудитися з нею довелося довго, оскільки палуба була дуже нахилена. Падаючи за борт, вона знесла бушприт, і від дельфіна залишився один корпус. Досі ми мали підстави сподіватися, що в крайньому разі врятуємося на Баркасі, який залишився цілий, хоча через нього перекотилася не одна височенна хвиля. Та недовго довелося нам тішитися цією надією. Бо як тільки ми позбулися Фокс-Чогли, а з нею й Фока, який утримував брих у більш-менш стійкому положенні, хвилі, не перекочуючись, почали обвалюватися прямо на кораблі, і через п'ять хвилин вони гуляли по палубі від носа до корми, зірвавши і баркас, і правий фальшборд, і навіть розбивши надруски брашпіль. Небезпечніше становище годі було собі уявити. О полудні шторм начебто почав ущухати, але на превелике наше розчарування затища тривало лише кілька хвилин, а потім вітер задув з подвійною силою. Близько четвертої пополудні його пориви уже валили з них, а коли споночило, в мене не лишилося навіть слабенької надії, що корабель протримається на плаву до ранку. До півночі дельфін занурився настільки, що вода доходила до нижньої палуби. Потім ми втратили стерно, причому хвиля, яка його зірвала, підкинула корму дуже високо, аж днище відірвалося від води, а потім опустилося на неї з таким ударом, який буває, коли корабель налітає на рифи. Ми розраховували, що стерно витримає будь-який шторм, бо збите воно було надзвичайно міцно. Я ніколи не бачив такої надійної конструкції, ні раніше, ні згодом. Згори вниз, уздовж його головного бруса, ішов ряд масивних залізних скаб. У такий самий спосіб скаби були установлені на Ахтерштевні. Крізь обидва ряди скарб, був просунутий товстий кований стрижень, на якому й оберталося стерно. Про страхітливу силу хвилі, яка його зірвала, можна судити з того, що скаби, кінці яких проходили крізь тіло Ахтерштевня і зсередини були загнуті, всі як одна виявилися видерті із твердого дерева. Не встигли ми перевести дух після цього удару, як на нас навалилася величезна хвиля. Таких мені більш не довелося бачити за все своє життя, вона начисто змила.